«Можна хвилинку поговорити, поки до мене доберуться?» «Куди ти подівся, я дурна? Скажи це мені, коли зможеш?» «Вони два дні шукали тебе, комісар Даркена, стирливий, ти потім угамувались. У статті сказано, що ти не маєш відношення до змови. Для мене було великою несподіванкою дізнатись таке про Жерара, роки про життя разом і її струбку. Що дізнались? Яка змова? Про що ти кажеш, Єсмен? Я нічого не розумію». «Ти що, на місяці був? Газети дають цілі сторінки про цю історію. Видно, морочиш мене, га?» «Та ні, запевняю тебе. Не минуло ще двох годин, як я вийшов з літака. В Африці я знайшов світка, який ущент розбиває всю їхню версію. Одна фара світила, Жерара холоднокровно вбито. Вони застрелили його, мов, кролика. Мене це вже не дивує. Після того, як я узнала, що він готував, та що зрештою він там готував?» Кинь говорити загадками. Я повинен ніч відпочити, а тоді сам піду до них. Мені немає чого приховувати. Жерар був замішаний в гучну історію з пограбуванням, готувався напад ціла банда професійних злочинців. Вони збирались викрасти три чи чотири сотні кілограмів золота, які щомісяця перевозять через руасі, і в йо сперся ліктем на поличку між двома пошарпаними довідниками і вільною рукою потерлоба. Це якась нісенітниця, нісенітниця і Богу. На чорта Жерарові це було потрібно? Та це все одно, що він з розвідним ключем накинувся б на півтори тисячі поліцейських і митників Росії. До того ж, його добре знали. Знаєш, Іва, мені теж не інялось віри. Але йому не треба було нападати на броньований фургон чи літак. Жерар мав іншу роль. Він повинен був просто дістати три чи чотири повних комплекти робочого одягу, щоб бандити, не привертаючи уваги, могли пробратися до злітної смуги. Мені здається, йому заморочили голову десь у барі, коли він був на підпитку. Може навіть ручатись, що він зробив це не ради грошей. Просто неймовірно. Такого не могло бути. Це поліцейські дали таку інформацію? У трубці щось клацнуло. Гіслен почала було відповідати, але його перебив її. Я не хочу, щоб мене тут схопили. Перейду в інше місто і ще подзвоню. По страшенно занедбаних бульварчиках, по вулицях, між прямокутними і кварталами. Він виїхав до проспекту Старинграда, а звідти рушив вздовж каналу з новоопорядженими берегами. Зупинившись біля перехрестя, катер Шемен, Зайшов у Тутєб'єнн. Примітка усе гаразд усе добре. Обладнаний нібито на англійський манір брудний бар, де підлітки, хлопчаки та дівчатки із влаштвотно блідими у неоновому світлі лицями обнювалися на м'яких канапах і випив ще одну порцію Мартіні Джину. А тоді спустився вимущеними плиткою з хіцями, над якими чорнів напис наклеєними поплекси гласу літрами «Туалет Телефон». Їх часто розміщують поряд, ніби для того, аби підтвердити приказку, говорити по телефону – це все одно, що мочитися у скрипку. Телефон Гіслен озвався частими гудками. Йо різко повісив трубку, знову кинув монету, набрав номер. Нарешті почув її голос. «Що сталося?» – спитав схвильовано. «У тебе було зайнято?» Він не помічав, що кричить. «Заспокойся, будь ласка!» – дзвонила мати хрупчаків. Просили, щоб завтра я взяла їх трохи раніше. Вони скучили за тобою. Щодня про тебе розпитують. Заплющивши очі, і глибоко зітхнув. Пробач, Єслен, але я вже не пам'ятаю, на чому спинився. Здається, питав, хто розпустив чутки про історію з золотом? Ліберасіон. Журналіст зустрівся з одним з організаторів нападу. Якби це була якась інша газетка, я б не повірила, а Ліберасіон не має ніяких причин ославлювати Жерара. Ця газета завжди ставала на захист жертв різних інцидентів з поліцією. «У мене є цей примірник, ти можеш прочитати?» «Гаразд, я кінчаю, поцілую за мене хлопчаків». «Він уже хотів повісити трубку, але гіслев щось раптом прошепотіла. Що ти кажеш? Я не розчув. Тут тобі лист зерфранс, бо завчора не дійшов. Ти прочитала, що вони хочуть?» «Ні, я не читала. Хочеш зараз прочитаю?» Якийсь тип у костюмі нетерпляче ждав, туптюючи між телефонною кабіною та вбиральнею, і раз-раз раз стражденно позираючи на г'ю його. тільки хутенько, бо мене скоро вже витягну звідси. Чути було, як Гіслен розірвала конверт, потім розгорнула листа.